Коротше, їдьте лісом, до вечора дістанетесь до корчми габершляга, там і ночуватимете. Чекайте мене в корчмі до завтрашнього полудня. Гадаю, що встигну. Що ж, брати Ігнатію, в ім'я отця і сина і святого? Амен, негайно відокнувся квестер, і зістрибнув на землю. Коли колеса війська спільними зусиллями Михала і Квестера Ігнатія була витягнуто з піску, відбадьореної присутності абата Яна, Мірошник на напередок, прицмокнув на кобилу, і віз малу-помалу покотився у зворотному напрямку. Свідом за ним рушив візок і гумена Тенецького монастиря Абата Яна Івонича. Марта і Михал перезірнулися і повернули в ліс. Дорого до Карчми, Габершляга, воєвода Райцерш непогано знав. Требуватися за Яна, пан Михал не бачив особливих причин. Скрив дитин духовну особу, та ще й таку відому в тотешніх місцях, не насмілився б ніхто. Але Михал раз у раз ловив себе на тім, що зирається та пильно вдивляється в хащі обабіч дороги, не сподіваючись щось видивитися серед безладдя стовбурів і чогарнику. Щось дуже важливе. Одновухий Джош, сам того не помічаючи, тулився до вершників і нервово нюхав повітря. Пахло бідою. Віз мірошника їхав тепер попереду аббатського візка, який належить возу. Він неквапливо зі скрипом перевалювався на вибоїх з боку на бік. Вузька дорога, що якось непомітно повернула в ліс, остаточно заблукала в ньому, кривуляла, роздвоювалася, розпадалася. Кілька разів мірошник звертав то праворуч, то ліворуч. І квестер Ігнатій з тривогою побачив, що не тямить, як вертатися назад. Отже, якби щось трапилося з дідом, блокали б вони з отцем і гумином довколишніми хащами, як не до кінця століття, то вже кілька днів, напевне. Певна річ, нічого страшного тут не було. Ось доповзуть вони до тих клятих богайців. Розбереться отець Ян що там накоїв мірошників брат. Мабуть, такий самий вредний старий шкарбун, і нехай би палили, мабуть, і є за що. А від богайців вій, або ще хтось покаже, куди їхати. Так-то воно так, але на душі у квестера все одно клопіт серце крає. Тим більше, що в своїх мандрівках Виходив він не лише околиці тинця, а й ціле опілля з костельцем уздовж і впоперек. А тому незнайома дорога була для нього чимось дивним і підозрілим, немов цнотливо удавичка. І коли попереду замість сподіваних бугайців показався зовсім незнайомий млин, із притуленими до нього старими хлівцями, коморами і ще якимись будівлями. Квестер Ігнатій не витримав. «Его, Мірошнику, а де ж твої богайці? Куди це ти нас затягав бородати?» Аббат Батян осудливо скосив око на свого візника, але промовчав. До мого млина ані трохи не збентежився старий, обернувся та по-дитячому широко всміхнувся. Дорога на Бугайці якраз через мій млин і пролягає. А якщо ти, святий Отче,